Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till Agendasättarna, denna poddmaskin som har varit igång sedan september 2012 nu. Jag heter Anders Sedhamre och jag släpper ett nytt program varje onsdag på iTunes- eller sportexpressen.se eller på agendasattarna.se där man också kan kolla in alla gamla avsnitt. Hör gärna av dig med feedback på anders agendasättarna.se, eller på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Jag vill nämna att Felix Hall har klippt detta avsnitt. Tusen tack till honom. I veckans program kommer man bland annat att få svar på dessa frågor. Vad fyller fotbollsmagasinet Offside för funktion? Är magasinet bättre nu än när det slog igenom i början av 2000-talet? Hur ska man vara som person för att få skriva i Offside? Och hur mycket fotboll kan du egentligen? Och mannen som ska svara på dessa och räcka fler frågor är Offsides chefredaktör Johan Orenius. Jag får till och med tips på hur jag kan ändra podden. Mycket spännande!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 Då så, hjärtligt välkommen Johan Orenius till podden. Tack så mycket. Första frågan såklart, berätta om eh, din yrkesroll. Jag är chefredaktör på fotbollsmagasinet Offside tillsammans med Anders Bengtsson skrivande chefredaktör. vi säga Eftersom vi även gör ett många av reportagen intervjuerna själva. Eh, så det är inte bara att vi planerar och coachar andra utan vi är ganska aktiva själva med pennorna. Så där är jag sedan augusti 2012. Anders Bengtsson, din kollega, har varit med i denna podd. Har du lyssnat på det programmet? Nej, skulle jag skulle aldrig falla mig in. Bra. Mm. Eh, trivs på Offside? Jag trivs jättebra på Offside. Eh, det var ju en ny grej eftersom jag behövde byta stad. Offside, vi har vår redaktion i Göteborg och jag bodde i Stockholm i sju år innan. Eh, så den sociala ändringen var nästan större än, än jobbet att komma, komma in i en ny stad. Jobbet trivs jag jättebra med. Det är många skillnader. En del likheter men framförallt att man, jag kommer från en kultur där allt handlar om att vara så bra som möjligt i nästa dag. Och nu handlar det om att ha blicken väldigt långt fram och dessutom ha helikopterperspektiv. Jag, menar, jag jobbade väldigt hårt när jag var på Expressen men då kunde man ha lite skygglappar på vad som hände vid sidan om men Det behövde man inte bry sig så mycket om. Här måste jag ha koll på allt som händer och dessutom ha blicken väldigt långt fram. Så det har väl varit den största utmaningen att, att byta från det. Till det tänket. Passar din personlighet bättre för en tidning och dess planering som offside- än snabb kvällstidningstempo? Jag kunde nog behärska både och. Jag gjorde ju inte så mycket snabba nyheter, kanske på Expressen- men nog gjorde jag snabba grejer. Det är väl det som jag har haft lättast för i jobbet- att jag har varit ganska duktig på att anpassa mig till olika stilar- och nu är det, det här som gäller, och då gör vi det bästa utifrån det. Jag tror i grunden kanske att jag passar bättre på ett- en tidning som Offside där saker får ta lite längre tid och där man också tillåter sig att kunna följa något en längre tid och med allt vad det innebär i reportagestruktur och så vidare. Så jag tror att jag är ganska hemma just nu faktiskt. Låt oss börja med lite medienörderi. Kan du inte berätta exakt hur det gick till när du anställdes på Offside? Jo, det, det blir nog inte så himla lång story för så komplicerat eller märkligt var det faktiskt inte. Jag fick ett samtal från Henrik Sten som då var chefredaktör tillsammans med Tobias Regnell. Eh, kanske i mars 2012 eller något liknande. Vi hade haft viss kontakt innan om jag var intresserad att skriva för dem och det har ju varit länge men det har inte riktigt funkat med eftersom jag hade häcken full på Expressen. Eh, och eh, då var de ganska tydliga med att de ville helt enkelt värva mig och jag hade varit på Expressen i sex år och trevligt bra men det passade väldigt bra att göra någonting nytt. Och jag ska inte hymla med att jag har alltid gillat Offside väldigt mycket och trott att jag skulle nog kunna passa in i det sättet. Och så också fram emot på Expressen så jobbade jag ganska mycket solo. Fick göra jätteroliga grejer men man var ofta ganska själv om dem, de reportagen jag gjorde eller intervjuerna. Det var väldigt kul, tänkte jag få gå in i ett litet team där man jobbar tillsammans och har ungefär samma tankesätt på vad som är bra journalistik. Så efter att det bara fungerar socialt och att det skulle få funka med Göteborg så var det faktiskt ganska enkelt val. Men det kändes skönt att vet, att veta man inte gick från en arbetsplats för att man trides dåligt där. Jag tydde det jättebra på Expressen men det här var för kul för att säga nej till helt enkelt. Vilka var de andra kandidaterna utöver dig? Eh, ja, de är väl <laughs> begravda nu eller något Jag har inte hört talas om några andra kandidater eh, Jag tror att jag fick frågan först, helt enkelt Vilka egenskaper har du, tror du, som gör dig bra på ditt jobb? Jag hoppas att jag är duktig på att anpassa mig efter situationen Och eh, det låter kanske tråkigt Men det är ganska bra när man är ute och, och följer spelare, ledare, lag eh, en längre tid för miljön kan vara väldigt olika. Det är skillnad på att sitta i jävla spelarbuss och vara på ett fotbolls-VM. Jag är ganska duktig på att läsa av en stämning tror jag, och kunna lägga mig själv i den. Vilket gör att jag upplevs nog inte som särskilt hotfull eller jobbig som gör att de andra kan slappna av där. För vi bygger ju mycket av våra reportage så att även om vi såklart gör intervjuer så tycker vi oftast att intervjupersoner eller folk vi följer säger mer intressanta saker till sina kompisar än vad de kanske säger till oss så vi, vi gillar ju det här, det art of hanging around som det kallas och det tror jag att jag är ganska duktig på och jag har ganska stor tålamod där och kan våga hänga kvar ganska länge eh, så att folk kan känna sig bekväma helt enkelt eh, det tror jag att jag är ganska duktig på eh, sen är nog ganska bred rent allmänt eh, när det gäller mitt sportintresse och det kanske inte är helt oviktigt, det låter konstigt kanske eftersom man jobbar med en fotbollstidning, vi skriver bara om fotboll men man kan få stories från andra idrotter också som går att applicerar på fotboll till exempel. Att de har gjort det här greppet i den tidningen och kan vi göra något fotbollsaktigt på det. Eh, jag är väldigt sportintresserad generellt och kanske den som är mest det, på offside så att man kan få lite idé därifrån är nog viktigt också tror jag mm. Då vill jag fråga dig, du är inne på det lite själv där, men kan du mycket fotboll eller är du en riktigt vass journalist eller båda och kanske? Vi brukar ju säga lite lagom pretentiöst att vi är journalister först och eventuella fotbollsfreaks efter det men ingen av oss är egentligen det är idag att vi plöjer sex matcher på en helg däremot så kan jag mycket Fotboll genom historien. Om jag skulle gå ett quiz mot någon på VM 1982 skulle jag nog klara mig ganska bra. För jag har varit väldigt intresserad av fotboll ända sedan jag var fem. Och den här klyssan, man satt och läste alla tabeller och pluggade in spelare. och Jag läste ju böcker om spelare som var döda när jag gick i mellanstadiet var ju sorgligt då, men den kunskapsbanken har jag ju så att jag kan relatera till något som har hänt även före min livstid. Vilket kan vara ganska viktigt också om man ska skriva om något. Ämne som kanske bygger på att man vet lite vad som hänt innan där. Om det är ett land eller en klubb så kan det vara en fördel. Däremot är det ju sämre på att veta vilka som är på West Brom skadelista inför helgens omgång. Den kollen har jag inte riktigt. Och framförallt mindre och mindre när det gäller internationell fotboll om med ajour där. Intresserar mig mer för om det finns spännande stories och berättelser där. Svensk fotboll är ett litet undantag. Den följer jag allt mer har jag märkt. Att jag känner mig större sammankopplad till den för varje år som går- Eh, så allsvenskan, kanske även Superettan, där har jag bra koll skulle jag säga, och där har jag, vet jag vad som händer eh, jag känner nog lite mer för den också, i ett med att den tappar mark mot de andra, så man vill så gärna att det ska gå bra för den och man är, jag känner ganska många personer ut, jag måste ha gjort hundra allsvenska intervjuer mer, 200-300 genom åren så man har lärt känna väldigt många, så det blir mer att jag håller inte på några lag, men att man vet hur den tränaren tänker och ja, undrar om man får betalning för de idéerna nej fan, de gick inte fram och den där spelaren vet jag har haft problem med det där och då vill man gärna följa hur gick det med den där. Jag känner till står står. Då blir man nog mer intresserad generellt. Sen tror jag i grunden att om man är intresserad av någonting, om man håller uppe i det intresset, då kan det nästan vara vad som helst. Skulle jag skippa ett år med Allsvenskan, då kanske skulle det vara svårt att hitta tillbaka igen. Det bygger på att man underhåller det tror jag. Mm. ska prata mer om både Allsvenskan och internationell fotboll eh, senare. Nu har ju du och din kollega Anders Bengtsson startat en podd här tidigare år och under vintern drog ni igång den. Hur känns det att podda? Är det kul? eller spännande? Är det en utmaning för er? Ja, det är det. Vi har velat göra det egentligen ända sedan jag började. Sommaren 2012, men har haft svårt att hitta tiden för det helt enkelt. Många tror kanske att Offside är större redaktionen än vad vi är. Vi är inte särskilt många som gör den och vi har fullt show med och att hinna göra färdigtidningen. tidningen. Men nu hittade vi lite tid och då körde vi rätt mycket på uppstuds. Ja det har blivit en utmaning eller, att göra den för att dels så visste vi inte om personkemin mellan oss skulle stämma om det, om det flyger och vi, just det här var inne på att vi är inte de som har Kalle Karlsson koll på senaste omgången i Premier League så vi kommer inte sitta och eh, undra hur Udinese ska vända på trenden eller varför Newcastle är så bra just nu utan vi var kanske intresserade av eh, mer anekdotmässiga och faktiskt också det journalistiska. Och är folk verkligen intresserade av det? Det vet man ju inte riktigt. Men eh, jag tror att de, att de är det. Det verkar så i alla fall. Och det har varit väldigt kul att göra den. Det har gett lite energi att göra något som är lite utanför det vanliga. Mm. Och där ska vi säga att Kalle Karlsson inte är ett schablonamn utan en faktisk journalist från Aftonbladet. Ja, som har, eh, där kan man väl prata om någon som har rätt bra koll. Det här är en podcast från Expressen. Du, du har sagt att du, citattecken, såg upp till Offside innan du fick jobbet. Kan du inte berätta om det? Ja, jag började egentligen skriva ungefär samtidigt som Offside eh, lanserades. Om jag inte säger fel nu så tror jag att det var 2000. Eh, då gick jag fortfarande på gymnasiet i Motala men hade börjat skriva lite grann för att sköta korren på helger och lov och, eh, och sådär. Och samtidigt så kom Offside och den köpte jag från början och... Det var en ögonöppnare för mig. Jag visste inte att man kunde skriva om eh, fotboll på det sättet. Eh, jag hade ju läst Mats Olsson förstås som gick utanför boxen. Men det, det var inte så mycket reportageaktigt utan det var vassa krönikor. Han förde in populärkulturella fenomen inom sporten och det var underhållande att läsa. Men de här långa reportagen som fick vara smala och där man kom människor in på djupet där saker fick ta tid. och Där det kunde vara en supporterrelaterad historia av Millwall över 33 sidor det var helt nytt för mig och hur man kunde bygga scener och att eh, det var dialogdrivet och man kom så jäkla nära det kändes dokumentärt eh, så det där blev jättestor inspirationskälla för mig och inte bara av godo kanske för i början så försökte jag säkert imitera det där och det är ju inte jättebra om man är på en motocross tävling i Östergötland där läsarna bara vill veta av en vann tävlingen och så sitter jag och skriver om någon jävla taljokse som låter, det var inte så kul men det var utvecklande och det, jag, jag, så här kan man också göra, så förstod jag och sen tog jag även många andra efter det men då fanns det ju det här berättandet finns ju även på kvällstidningar numera vi har liksom Bank och Nivas blogg som är jättebra och finns även på andra redaktioner också men det var att jag började skriva samtidigt som de kom så det blev så naturligt att, att se upp till dem nu ser jag väl inte upp till dem längre eftersom jag är en del av dem men det är lite häftigt att man hamnar där till slut och Saeed har ju fortfarande hög status i det här riket, precis som du är inne på. Vad gör er så kräddiga? Är det just den uniciteten att ni skriver långa reportage, eller är det något annat, tror du? Jag tror inte att längd är ett självändamål. Alltså, en lång text är inte alltid en bra text. Den kan vara substanslös eller bara tråkig. Så det är nog inte bara att det är långt. Men jag tror och hoppas att folk upplever att vi är genuint nyfikna på berättelserna som vi gör. Och att... Vi får ibland höra att vi har tur med att det ofta verkar hända roliga grejer när vi gör reportage eller följer en person. Eh, det kanske vi har ibland men det är inte bara en slump heller. Vi är ganska noggranna när vi väljer att göra ett reportage eller skriva om en person. Att vi inte bara gör det för att eh, Tobias Hussén väcker kul. Han är het nu. Honom kanske vi skulle intervjua. Eller att eh, det här, den här klubben Red Bull Leipzig verkar ju kul att skriva om. Det händer något konstigt där. Det räcker inte riktigt utan vi vill gärna kolla händer det något intressant närmaste tiden eller finns det ett bättre tillfälle att skriva om den? Vi, behöver, vi brukar alltid ställa oss frågan, varför skriver vi om det just nu? och kan, kan vi lika gärna göra de tre månader? Att våga ha tålamod och vänta in rätt läge där. Det finns ett ganska bra exempel som Henrik Brandao Jönsson gjorde för Offside eh, som alltså är en medarbetare som bor i Rio eh, som skriver för oss ganska ofta. Han skrev ett väldigt uppmärksammat reportage eller populärt i alla fall som heter Luftduellen där han följde flamenco när de spelade i Sydamerikas motsvarighet till Champions League. Uppe i La Paz i Bolivia. världens mest högst belägna elitfotbollsklubb tror jag, På hög höjd alltså. Det började egentligen bara med att han ville skriva om, Asiat, eller om sydamerikanska Champions League. Och då sa Mattias Göransson som var chefredaktör att det räcker inte riktigt. Du måste ha någonting bra och så väntar han och väntar han och väntar han. Och till slut så såg den här matchen att där, där kan det bli kul att följa med. Det var säkert ett och ett halvt år senare. Men då fanns tajmingen och då händer det roliga grejer också. Eh, så jag tror att folk förhoppningsvis uppskattar det. Att vi, att vi verkligen anstränger oss för att försöka följa ämnet och, eller laget vid bästa möjliga tillfälle. Kan du inte berätta då hur det går till när du hittar på en reportageidé och genomför det hela? Kan du ta oss från Axel Limpa där? Ja, det börjar med att eh, såklart upptäcka någonting som känns intressant. Eh, jag kan ta ett exempel då. Eh, vi, hade skrivit om, eh, vi fick en insändare som, eh, eh, från en läsare som undrade hur det stod till med fotbollen på landsbygden och hans spaning var att det verkar som att många landsortsklubbar dör ut. Eh, stämmer det här? Blir fotbollsklubbarna färre? Det verkar så. Och jag som har hand om insändarsidorna skickade vidare den frågan till en statistikansvarig på Svenska fotbollförbundet för att kolla antal licensierade lag och om de minskade eller ökade. Och kontentan var att de minskade inte utan de var ungefär lika många. Så då publicerade vi hans svar och sen fick vi tillbaka ett mejl från en som var väldigt besviken som tyckte att vi inte hade tagit frågan på allvar. Och menade att de ökar väl mest för att det uppstår mycket lag i storstadsområdena att jag kan rabbla upp. 30 klubbar skrev han i min landsbygd som inte finns längre men som fanns för 20 år sedan. Det måste vara så här. Och då kände jag lite grann att jag inte hade gjort mitt jobb och inte tagit frågan på allvar. Så då började jag kika lite grann och intressera mig lite grann för fotbollsstöden på landsbygden. Det hänger ihop med att glesbygden generellt blir mer avbefolkad. Och sen så snubblade jag över en uh, liten artikel i stads Allhanda som skrev om uh, eh, Baske En klubb i Gärtsgårdsserien i Skåne som var hotad av sin existens för att folk helt enkelt flyttade därifrån och hotade att få lägga ner. Men hade räddats av att klubben hade tagit in flera afghanska ensamkommande flyktingbarn så att klubben kunde leva vidare. Det var en sån grej där det plötsligt fanns en timing i det att ska man bara skriva om fotbollsstöden på glesbygden? Ja, men hur gör man det då? Det måste finnas någonting som händer just nu som är intressant att följa. Men så upptäckte de här och så och det Anders ner och följde de här klubben när de skulle försöka ta en sällsynt seger för säsongen och då fanns det plötsligt ett skeende så från Axel Limpa där är det att det finns en idé men nästa fråga eh, blir hur genomför vi den och finns det någon timing i reportaget varför, varför gör vi det här just nu och inte gärna om ett år eh, det strandar ofta där vi får ju frilansidéer från någon som kanske vill intervjua en person jag har bra access till eh, Marko Vuksinic eller eh, Simon Tern eller vem det nu kan vara det räcker inte riktigt för oss utan det måste till någonting mer som gör det. Varför vill du skriva om den här personen just nu? Den frågan ska man kunna svara på. Det är viktigt för oss. Många reportage stupar där på i det stadiet för att det, det kanske inte finns den här timingen eller det händer inget tillräckligt intressant just nu. Eller det läggs mal på så ska man ta upp det senare. Där anstränger vi oss väldigt mycket. Så det är väl det. Sen eh, jobbar vi väldigt mycket med reportagen i efterhand när en skribent väl har gjort. Det är inte så lätt att skriva ett reportage på 35 000-40 000 tecken. Eh, så det, kräver, det ställer ganska höga krav på dramaturgi att, att man inte tappar bort sig under läsningen på vägen. Att ja, vem var han nu då? Dökte upp en person här halvvägs in som inte var presenterad tidigare? så den redaktören för varje jobb lägger väldigt mycket tid tillsammans med skribenten för att kolla att berättelsen sitter ihop hela vägen och finns det en bättre slut här, vad händer om vi bygger om och där det går ut här i Näsvista stycket är inte det bättre att göra som slut vi lägger rätt mycket tid på textbearbetning på det sättet det tycker jag är roligt men det tror jag förhoppningsvis märks i resultatet också Intressant att du väljer det där exemplet om fotbollsbalansutbygden där för om man Tittar på de kriterierna ni har så förstår man att det kanske blir svårt för er att genomföra reportage att åka till Dortmund och göra någonting eller åka till Napoli och få hela den access som ni vill ha. Hur ser du på det problemet att ni inte kan göra de allra största stjärnorna precis varje gång och hur mycket ni vill? Nej, det existerar ju helt klart. Sen är det ju inte garanterat att en stor stjärna blir en bra intervju. Om den stora stjärnan mest bara vill sitta av de där 30 minuterna och floskla sig igenom den intervjun så vem vill läsa det? Men det där är något vi pratar ganska mycket om. Hur kan vi skriva om Tottenham på ett intressant sätt utan att komma nära? Supportrar blir det ju ofta att man kanske hamnar i. Finns det något, något spännande som händer där just då? Men vi, vi jobbar ständigt med det där och behöver vi bli bättre egentligen på att komma åt de stora klubbarna fast på ett lite annorlunda sätt. Det behöver ju inte vara att man kämpar hjärnet för att få en intervju med den största stjärnan där. Men det kan ju finnas något, något annat intressant att skriva om i klubben. Ibland pratar vi om något vi kallar det för trojansk häst, att vi kanske har någon vi kan använda som en dörröppnare i en klubb eh, som jag tror jag gjorde som med José Moraes när han var i Italien till exempel. Någon som vi kanske känner som i sin tur kan fungera så att vi kommer på insidan men det är svårt alltså eh, och eh, speciellt eftersom det är väldigt uppstyrt från när man väl, när man väl kommer dit. I eran premiärpodd tidigare i år så eh, nämnde du att eh, du sa någonting i stil med att eh, vi driver Offside framåt. Och så fanns det kontext kring det där. Men jag vill fråga dig, tycker du Offside är bättre nu än 2005-2006 någonting? Jag tycker att den är bättre nu. Däremot så är konkurrensen väldigt mycket skarpare nu. Vissa av Offsides texter som gjordes de första åren hade inte kunnat göra idag då kunde man göra en långt reportage om en besatt gejsare en supporter som, var, som levde gejs i allt han gjorde och det kändes ganska fräscht då för man har inte riktigt sett supporter beskrivas på det sättet innan idag hade inte det varit särskilt fräscht alls och det finns fler som bevakar de frågorna idag vilket gör att där vi tidigare var ganska ensamma eller offside var tidigare ensamma på banan är de inte längre idag det finns många andra tidningar som gör berättande journalistik som gör att vi eh, måste pusha oss ända ännu mer framåt. Och det, det fanns liksom inga egna supportrar som driver... Eh, det fanns ju fanzin förstås, men hela Svenska fansfenomenet eh, Så det, är att det runt om har ökat väldigt mycket och som gör att vi kanske inte riktigt står ut på samma sätt ur den aspekten längre. Men jag tycker fortfarande att vi är... Eh, jag är väldigt bra på att berätta historier det är det som vi lever för hela tiden att vi vill berätta historier Du berättade om din koll på svensk fotboll tidigare, den kärleken du gissningsvis har då för svensk fotboll, har den med att göra att det är så svårt för dig eller er att komma nära de här riktiga stora stjärnorna och lagen som vi pratar om, så att du på något sätt måste fokusera din yrkesroll på svensk fotboll och då har också den kärleken växt att följa ligan. Förstår du den frågan? Ja, jag förstår. Jag tror inte att det är så. Jag har ju, alltså Min närmaste kollega Anders är ju besatt av Liverpool och lever rätt mycket för Premier League så det går inte att applicera på honom. För mig handlar det nog mer om att jag, jag känner den här närheten på ett annat sätt och det har blivit Viktigare för mig att göra det tror jag att kunna identifiera mig på något sätt med det jag, det jag bevakar eller skriver om eh, och jag fick också göra väldigt mycket allsvenskan när jag var på Expressen vilket gjorde att jag lärde känna många klubbar och eh, folk i eh, ledarstaber och så jag skapade med väldigt mycket kontakter och då blir det naturligt att man, vill, att man vill följa dem efter det. Så jag känner så mycket för den serien Allsvenskan som är på många sätt är lätt att sparka på för att den är så lågt rankad och vi får aldrig några lag ut i Champions League och de största stjärnorna kan inte komma hit för vi kan inte betala så bra löner. Ändå så ser man omgång efter omgång så många som verkligen bryr sig om den och som gör fantastiska grejer på läktaren och roliga initiativ utanför och alltså det är som en kompis som man känner för, man vill inte att den ska gå under och den identifikationen kan jag inte få någon annanstans. Så det gör nog att jag känner mig väldigt nära sammankopplad med den. Finns det någon punktdimension där för din egen del? Att du tycker det är lite gött med Mjälby eller Jävla eller någonting sånt där? Ja, det är ingen hemlighet att jag... Eller hemlighet som att folk går runt och tror, tror saker om mig. Men, men jag, jag trivs ju när det blir avskalat och när det blir lite kärft gärna. Så det är klart, jag, jag märker att jag gärna dras till miljöer som är oglamorösa och de finns ju onekligen på både Strandvallen och Strömvallen och Kopparvallen Jag tycker det är kul att följa AIK och IFK Göteborg också men jag gillar de här som kämpar och som inte har det så enkelt Har du någon gäng i svensk fotboll som du håller på? Nej, det ärliga svaret är att jag, den klubben som jag är närmast fortfarande är väl IFK och Norrköping jag är uppväxt i Motala och när jag var liten så åkte vi ofta in och kollade på dem då var de väldigt bra dessutom Silo och Jana Hellström och Jonas Lind och eh, de mötte Sampdoria jag kommer ihåg en kuppmatch bland de första matcherna jag såg live 88 kanske, 89 någonstans eh, så det, de har ju sett överlägset flest gånger i mitt liv men det är inte så att det sitter kvar att jag bryr mig särskilt mycket om om, om det går bra för dem eller inte eh, dessutom lite besviken på Norrköping som fotbollsstad nu att det inte kommer med folk att titta de eh, får passa sig för och marknadsföra sig som fotbollsstaden för det märks inte riktigt på siffrorna på parken hur ska Offside hänga med när allting eller det allra mesta digitaliseras i medievärlden? Ja, Offside har hängt med jättelänge. Digitaliseringen började ju inte igår och Offside hänger fortfarande med. Alltså, det tryckta magasinet som vi gör är fortfarande väldigt uppskattat och vi har en stabil stock av prenumeranter. Och jag ser ingen anledning till varför de skulle sluta med det. De goda berättelserna kommer folk alltid vilja läsa. Eh, sen är det ju en utmaning för oss att även göra andra grejer eh, och... Nu har vi vår podcast då som vi såklart inte är först på banan med men som ändå är någon slags markering att vi, att vi är med på lite nya grejer också. Vi har en hemsida som den startades innan jag började men väldigt sent jämfört med andra. Och den där har ju varit en, det är en utmaning för oss att vi har inte en anställd webbredaktion utan det är vi som får göra den i mån av tid. Och om de off är ganska förknippat med kvalitet så blir en utmaning att kunna uppdatera- hyfsat ofta på webben- men ändå att det ska kännas genomarbetat- och inte bara blaha, blaha när det väl sker. Vi eh, tycker att vi har hittat en hyfsad form för det nu. Och eh, det är nog lite grejer på gång också- eh, som gör att den kan växa lite. Jag tyckte du var inne på något intressant tidigt där. att Folk tror kanske att Toffside är större än vad den är. Ni är ju inte 16-17 personer- som sitter och knackar varje dag direkt. Nej, det går snabbt att säga vilka vi är. Det är jag, Anders Bengtsson- och så är det Henrik Justen som också är reporter- Sen är det Peter Widing som är vår fotograf på, han är inte inne i varje dag men ganska många och sen är det vår artdirektör Kristoffer Öste. Sen finns det ju vd för Offside Press AB och sådär men det är i princip de vi är. Sen har vi några fasta frilansare som vi jobbar med men vi är ett ganska litet team. Hur ska man gå tillväga om man vill skriva för Offside då, som aspirerande frilansjournalist? Är det bara att maila mejla er och kolla läget eller? Ja, vem som helst. Det är trevligt när folk mejlar och ringer. Det gör de ganska ofta. Allt från studenter till professionella journalister. Man ska gå tillväga så att det ska gärna vara någonting som vi... Om det är en journalist som vi inte har talat talas om tidigare så kanske då vill man veta lite mer om den personen förstås. Vi får väldigt mycket freelance-idéer. Men ibland tar det slut på att någon bara vill... Jag skulle vilja intervjua och Goitom för att han är intressant. Det kan vi göra själva. Vi har ganska bra koll på och Gojtom och tror att vi kan göra det jobbet ganska bra. Eller riktigt bra förhoppningsvis. Men har man däremot någon kunskap som vi inte sitter på. Att jag skulle vilja skriva om ultrasgrupperingarna i Egypten och den påverkan de hade i samband med arabiska våren. Ja, där bör det bli jäkligt intressant. Där vet ju inte vi särskilt mycket. Vi kanske har hört någonting. Men då finns det plötsligt en, en specifik kunskap som vi saknar. Och då går man vidare och ser att, eh, ja har du några kontakter där nere, vad, hur skulle du vilja göra ett sånt jobb eventuellt. Men man ska ofta tänka så att, vad kan jag bidra med som är, inte är på radan För vi kan också se att det börjar en allsvenska här nu och vem som är intressant att skriva om eller inför ett fotbolls-VM så har vi nog ganska bra koll. Men tänk efter, vad finns som inte är på radan och som vi kanske inte ser och läser om i andra tidningar men som jag kanske vet lite grann om. Då har vi något intressant på gång. Kan ni på något sätt ta hänsyn till vem det är som mejlar eller ringer er eh, i form av avsändare helt enkelt? Om det är eh, kanske en kvinna eller kanske en utlandsfödd person? tänker ni på no vägen in det på något sätt? Nej, det skulle jag inte säga att vi gör. Vi bryr oss bara om om storyn det är intressant. Det, det skulle vara konstigt annars tycker jag. Eh, finns det bra kunskap och, så får vi personen heta eller se ut. Hur som helst, det skiter vi i. Grundarna Mattias Göransson och Tobias Regnell, vad kan du säga om dem? Har de fortfarande kvar någon... Eh, någon eh... Glöd, passion, geist. Ja, det, jag gissar att de borta. har det. Men finns det någon andlig dimension från deras sida? Är de inne och pillar och berättar för er hur det ligger till och vad ni borde göra? Eh, nej, det är de inte så mycket. Det finns definitivt deras ande kvar. Mattias Göransson sitter i rummet bredvid oss. Han är chef och för tidningen Filter. Då, som Vi sitter i rummen bredvid varandra. Så vi springer på varandra, men det är inte så att han är inne och... Eh, lusläser det vi gör Och kommer och säger att det här duger inte utan, Och inte, inte Tobias Regnell heller Som vi har lite mer kontakt med eftersom han är vd eh, Vi kan fråga honom om tips Och han kan ju såklart komma med en idé Men vi har stor frihet att göra vad vi vill Men deras arv är ju väldigt tydligt Att det finns deras andöver Att offside står för berättande journalistik Och kanske rätt mycket om hur man skriver reportage Som är de var bäst i Sverige på, tycker jag. Så det finns ju kvar. Och det, vi kan ju rådfråga dem när vi vill. Men det är väldigt skönt att de inte är framme och kikar över axeln hela tiden. Det hade nog blivit ganska jobbigt, tror jag. Risken där är ju såklart att man... För så tänkte jag att det är farligt att bara köra på i gamla hjulspår, att eh, blir det för likriktat om man bara tänker att det ska vara reportage som Offside alltid har gjort reportage då riskerar du att gå i stå efter ett tag. Det är något vi tittar på ganska mycket, att hur kan vi blanda upp det här eh, gamla och genuina som folk gillar med något som känns lite nytt och fräscht. Och vi har till exempel börjat nu att vi blandar lite mer med längd på reportage. Att det, Vi brukar kanske ha fyra, fem repor stora reportage- Per nummer. Att de inte alltid ska vara lika långa kanske utan man kanske slänger in sju reportage men två av dem är betydligt kortare. Och att det finns en känsla känslomässig mix emellan dem. Eh, där tror jag att vi kan utveckla lite grann och ha gjort också tycker jag. Om ni skulle ha utrymme att anställa ytterligare en person till Offside. Vem skulle det kunna vara då? Har du något namn kanske till och med? Ja, jag har nog inget namn eh, riktigt men det ska ju gärna vara någon som förstår... Vad vi gör och som tycker att det vi gör är bra, som gillar också berättande journalistik. Men den personen får gärna komma från ett annat håll. Eh, kanske om eh, man har jobbat någon annanstans eh, utomlands eh, och har tagit intryck därifrån. Vi, det är inte så att det här är ingen plats annons, vi är inte riktigt på gång man nyrekryterar vill oss i protokollet. Eh, men eh, någon som förstår vad vi gör, men som kan ge oss lite tuggmotstånd. Så tänker vi även, det glömde jag säga förut när vi är där Vi har i princip alltid en praktikant hos oss eh, på höstterminen och en på vårterminen. Och den praktikanten är jätteviktig för oss. Vi är så pass få som jag sa innan så det finns stora utrymme att utvecklas där. Anders började som praktikant på offsite till exempel. Jag var praktikant för tio år sedan. Ja, du ser. Det är många som har varit det och många som nu idag, Malin Jonsson som är duktig skribent på GP har varit praktikant på offsite till exempel. Så, och där försöker vi också tänka att det är gärna bra om den personen ger oss lite motstånd. Att inte bara komma in och det är kul om de gillar offside men de ska inte bara dyrka och säga ja, här, eh, ja, det här ska jag genast göra utan gärna ifrågasätta varför gör ni så? Kan man inte lika gärna göra så här? Det skulle vi nog må ganska bra av att det finns lite friktion där. Så gärna någon person i sådana fall som, som vågar driva lite egna idéer. Du har inget namn som du vill ge välsignelsen till? Nej, det känns lite fel att göra det. Eh, vi väntar lite med det tror jag. Offside har den svenska medierösten på Ballon d'Or, alltså världens bästa spelare. 2012 valde ni Casillas som ni har fått kritik för mm. det där gamla skåpmat. När man lyssnar på premiäravsnittet på podden så låter det lite som att ni kanske ångrar er att ni valde honom. Ligger det någonting i det? Nej, det gör det faktiskt inte. Vad folken säger. Man ska ju klart för sig att ah, det blir tråkigt om man ska fastna här för mycket, men man skulle då, det året det tog de bort nästan när Ronaldo vann att man skulle ta hänsyn till kriterier som även var utanför planen ledaregenskaper fair play eh, hur man agerat utanför plan och det året så eh, vann eh, Real Madrid ligan eh, jag hoppas jag inte säger fel här nu de förlorade på straffar i semifinalen Champions League mot Bayern München eh, Spanien vann eh, EM guld där Casillas eh, hade en väldigt viktig roll på planen. Med, det var väl han som reflexräddade mot Kroatien när de till och med ville ut i gruppspelet. Och sen var han straffhjälte mot Portugal i semifinalen. Men framförallt så fick han en väldigt stor roll utanför. När det blev ganska eldigt mellan Barcelona och Real Madrid i många möten i Spanien. Och där det blev rätt mycket friktioner mellan landslagsspelarna i Real och de i Barcelona. Eh, han och Xavi fick ju väldigt viktiga roller för att de medlade lite grann utanför planen. Och inför EM lyckades ena truppen. Och vi tog rätt stor hänsyn till det. Och även med det han gjorde på planen så undrade vi lite grann vad mer ska en målvakt kunna göra under ett år för att någon gång vara aktuell för guldbollen. Sen fattade vi att det skulle bli lite kontroversiellt och det är lätt att säga att år senare när han satt bänkade i real. Men just det året så jag tyckte jag faktiskt fortfarande inte att det var så konstigt. Sen eh, vet jag att många inte höll med. Vem är den största idrottsman eller kvinna som du har intervjuat? Inom fotboll eller utanför? Jag jobbar ju primärt inom fotbollen så det kan du väl ta. Men om, om, om jag är det fritt spelfält... Fotbollen går det nog inte att komma runt slattan som jag har intervjuat tre gånger tror jag man har suttit ner så, förutom mixade zoner. Utanför fotbollen, i början på Expressen gjorde jag en del fridrott och andra reportage. Då gjorde han en lång intervju med Ben Johnson i London. Var han trevlig? Han var väldigt speciell. Jag tyckte det var en väldigt fascinerande story att skriva om honom. Särskilt när man grävde lite grann i arkiven så såg man att han var invandrare från Kanada, från Jamaica från början och... När han tog eh, när han blev väldigt snabb sprinter och var framgångsrik 87 och sen först vann guldet i Seoul 88 så eh, var han hjälte i Kanada och direkt efter guldet så ringde Kanadas eh, premiärminister upp direkt sen tv och gratulerat alla kanadensare stolt över dig. Och sen när dopingavslöjandet kom så blev han invandraren Ben Jonsson istället. Det var en intressant story att skriva om. Han var väldigt trasig tyckte jag. Det kändes lite grann som att jag gjorde ett hajchaparallavsnitt. Alla filer på Fredrik. Jag träffade honom på ett lyxhotell i London där han lite koketerade med att han skulle träffa fyra olika tjejer senare på kvällen och att det skulle ryka i sängarna och han verkade väldigt livstrött och åkte liksom mest runt som något vandrande spektakel. Han kändes ganska trasig inom så jag vet inte hur, hur det är med honom idag. Då hade han en konstig historia bakom när han hade hängt med Kaddaffis son och eh, gjort en jävla massa konstiga uppdrag. Så han kändes som en väldigt skär människa men det blev ju en rätt rolig intervju måste jag ju säga. Och det var ju rätt speciellt att stå med honom där. Man har mycket, jag i alla fall barnomsminnen av honom väldigt tydligt från 88. Ett av de första idrottsminnen jag har nästan tror jag när han åkte fast. Så det var speciellt. Samma intervjuserie så intervjuade jag Sergej Bupka och Jonathan Edwards Så en del fridrottsstjärnor Har det blivit Och en del tennisspelare På hög nivå har vi träffat också Björn Borg har jag intervjuat Han är väl hyfsat känd. Mm, Jag har skott pippen högst på min lista där. Jag gillar NBA också Ja, jag gillade skott pippens frisyr väldigt mycket Klassisk flättopp Ja, exakt du, du, du berättar själv, och det känner vi till, vi som lyssnar på den här podden, att du har varit på Expressen i många år. Berätta om den tiden. Hur var det? Eh, det var en jättebra tid. Jag var först på... Eh, det var speciellt när vi gick hit nu till den här podcaststudion som vi ligger i, Expressenhuset. Eh, för då gick jag från eh, eh, Toriltsplan, eh, tunnelbanestationen, en promenad. Den vägen har alltid varit speciell för mig. För 2003 så pluggade jag på Lärarhögskolan här i Stockholm. Då, den ligger precis på vägen här. Så det var väldigt häftigt första gången man gick hit och inte gick upp till den. Jag hoppade av, ska vi säga, kanske. Utan bara fortsatte fram till det stora mediehuset istället. Så jag tänker alltid på det, någon slags parallellt spår i livet. Vad som hade hänt om jag fortsätter. Så bara att gå hit var speciellt första gången. Eh, jag blev tagen till Expressen 2006 efter att jag hade varit på DN i två olika omgångar. Eh, och eh, fick ganska stor frihet från början att göra lite längre intervjuer. Med Tonvikt på fotboll och även reportage. Det var ju att jag fick den, det utrymmet. Det var ju lyxigt då. Jag fick inte börja som telefonslav och ringa och väcka personer och jaga snabba nyheter. De märkte väl att det kanske inte var så jättebra på det heller. Så redan första året så tridde jag sig jättebra för att man fick resa till många ställen och träffa intressanta personer och sen så gick det ett, det var ju som en torktumlare eh, på ett roligt sätt man, det är liksom någonting som man aldrig riktigt blir klar med utan det bara pågår den här torktumlaren hela tiden med massa mästerskap med fridrotts fotbollsVM sommar-OS och eh, det var skitkul man var trött på det ibland när man stod sena nätter och inte fick väg texter och sådär Man det eh, var en jättelärorik tid jag tror att alla skulle lära sig mycket genom att vara på kvällstidning särskilt de som släntrianmässigt bara kritiserade för att få se lite grann hur det faktiskt funkar bakom. Vad kan du säga om rivaliteten mellan Expressen och Aftonbladet? Kanske kan du utvärdera den konkurrensen nu när du är fri från den liksom? Jag tycker att det verkar som att den är lite mindre idag. Det är bara min uppfattning men när jag började var det väldigt tydligt att när man var ute på bevakade svenska landslaget i fotboll så var det tydligt att grupperna höll sig för sig och det gör de kanske fortfarande men jag upplever att det är eh, lite mer avspänt idag. Jag tror inte chefredaktörerna då hade gjort en podcast ihop som de gör idag. Eh, jag, jag tror att de liksom kan dra nytta av varandra. Att mycket. Att det finns utrymme för båda. Eh, och att det blir liksom lite, jag ty kunde tycka det var lite halvjobbigt ibland. Att man per definition skulle tycka illa om den andra sidan. För att man råkade hamna på eh, I-Expressen eller på Aftonbladet. Att det per naturligt skulle vara fienden. Det är klart att man vill skriva den bästa texten till morgondagens tidning. Men att man inte skulle kunna vara kompisar eller säga hej till varandra. Det, det fattar jag aldrig riktigt. Jag tyckte det fanns. Jättemånga trevliga personer på Sportbladet även när jag jobbar på Expressen. Så delar man inte med sig nyheter till dem eller förklarar vad vi ska göra i tidningen till imorgon men jag ser ingen anledning till varför man ska gå runt och hata varandra. Du gillar Simon Bank och Lasse Granqvist som många andra i den här branschen. Vilka fler sportjournalister tycker du är lite härligt att lyssna på eller läsa eller titta på? Jag slår gärna ett slag för dem. Det finns några på kvällstidningarna som inte har de största bylinesen och som är duktiga skribenter och som jag hoppas få vara just duktiga skribenter att de blir inspirerade och uppmuntrade att fortsätta skriva reportage som som Kristoffer Bergström på Sportbladet och Ludvig Holmberg på Expressen tycker jag är jätteduktiga båda två och de är ju någon slags både snabba nyhetsreportrar och eh, man kan skriva reportage också. De kanske vill göra snabba nyheter men jag tycker det är roligast att läsa dem när de får utrymme och eh, gräva ner sig i historierna lite grann. Jag hoppas att de uppmuntras till det att Kvälställningarna vågar göra mer än de här stora kronika stjärnorna. Att man vågar ge de här personerna eh, utrymme både sidmässigt och i tid också. För det tar tid att göra bra reportage och få dem bra skrivna. De tycker jag är duktiga. Sen tycker jag eh, när jag lyssnar lyssnat på så gillar jag Annika gredde väldigt mycket. Eh, jag är inte jättehockey-intresserad. Hon gör ju mycket hockey från NOL. Men jag tycker att hon är dels väldigt skicklig. Och så tycker jag ofta att det finns, om man lyssnar noga, att det finns en lite humoristisk underton ofta i hennes eh, reportage och, eh, och eh, även nyheter också. Ibland lite svart humor som jag gillar. Det tycker jag generellt saknas ofta i sportjournalistiken, det här gravallvalet allvarliga som finns och folk har dålig självdistans. Hon tycker jag är jättehärligt undantag där. Och hon har varit gäst i podden också. Ja, hon har varit det. Ja, ja just det. hon sa, Det var hon som sa att hon var anarkist. Just det. Ja. Hon är otroligt härlig. Ja, du, du, man ville veta varför hon var anarkist. Ja, jag, vet du det? Jag vill inte trampa på de tårna där så jag <laughs> kanske, den för Hon tycker jag är jätteduktig Och eh, lyssnar gärna på Sen tycker jag ett annat radionamn Han är ju egentligen, han är korrespondent i Berlin Men det finns en kille som heter Daniel Alling Som jag vet även är sportintresserad Han är stationerad i Berlin Och gör väl inte primärt sport Men då och då så får han möjlighet att göra det eh, Jag tycker han är fantastiskt bra berättare han, Bra radioröst också Jättebra radioröst och Han får mig intresserad vilket ämne den är jag gillar ju när han gör fotbollsgrejer och sportgrejer men även andra saker från Tyskland. Eh, han är kanonduktig tycker jag. Vilka kommentatorer eller experter uppskattar du extra mycket? Eh, om du har koll på dem, det kanske man inte har när man är i tidningsbranschen. Ja, även om jag gissar det, att du har det. Det finns ju de som har bättre koll säkert men eh, nog eh, lyssnar jag ibland. Jag tycker att, eh, att eh, när Lasse Granqvist och Jens Fjällström kör tillsammans så tycker jag att de är svårslagna. Det måste jag säga. Eh, jag tyckte det var Lasse Granqvist fick det stora journalistpriset i höstas 2013 det tyckte jag var ett väldigt härligt erkännande och jag blev förbannad nästa dag när han var intervjuad i Pet Morgon och det enda han fick göra var att kommentera olika crazy referater han hade gjort han, är ju, han kan ju vara fantastiskt engagerad och visst kan det vara härligt att lyssna när han säger allt skit för gana. men om man jobbat lite nära honom vilket jag gjort lite grann i Simors sändningar så ser man framförallt att han är ett sånt superproffs när det gäller allting och hela helheten då tyckte jag att han reducerades till någon slags gaphals. Han är mycket mer än så. Men han och som kör tillsammans så tycker jag de är nästan oslagbara. Eh, och, eh, när jag lyssnar på radiosporten som jag gör ganska ofta så tycker jag att Susanne Andréen är duktig också. Eh, många på radiosporten tycker jag är duktiga att lyssna på. Eh, vi stannar väl där tror jag. Vad skönt att alla har varit med i podden. Nej, är det så? Ja. Vilket, vilken känsla du har. Ja. Känsla för feeling, vad är det då för Sättelund som sa så? Hänger du med folk i branschen mycket eller har du ett stort socialt nätverk som absolut inte sysslar med, med sport eller journalistik? Jag hänger inte mycket med folk i branschen. Inte eh, ens Anders? Nej, vi hänger faktiskt inte så mycket. Vi, på ett sätt hänger vi varandra med hela dagarna. Jag har ju aldrig jobbat så nära någon. Det är ju väldigt skillnad på Expressen när man var helt solo. Vi gör ju nästan alltihop och diskuterar allting. Och vi kom jättebra överens och nog har vi... Eh, spelat kort ihop eller gått på en bio någon gång och checkat till och med. Men det är inte så ofta vi hänger utanför. Det räcker rätt bra med. Vi ser varandra rätt mycket. Eh, och jag har aldrig gjort det där egentligen. Jag tyckte att det var väldigt skönt att ha vänner som är helt utanför det. Jag har ju väldigt nära några av mina barns vänner som, eh, som liksom man känner utan och innan. Och det har varit väldigt bekvämt att veta att där kan man prata om precis vad som helst. Och jag har nästan sett ett värde i att, att logga ut från jobbet och att det har varit skönt att ägna sig åt helt andra saker. Och så är det fortfarande rätt mycket. Jag tycker det är jätteskönt att man väl ledig så kliver jag gärna ur den journalistiska bubblan lite. Finns det finns många trevliga kollegor såklart. Det räcker med att träffa dem på matchen ofta. Du har drömmar att jobba som skådespelare. Har du berättat vid något tillfälle? Berätta om det. Var har du hört detta? Jag, hör, jag, jag, jag googlade och sen så har det dykt in ordrevi här och där. <laughs> ja, men det stämmer faktiskt. Jag har ju inga skådespelarmeriter överhuvudtaget. Jag spelade Kung Fet Knopp i mellanstadiet när vi satte upp någon revy, det är nog det enda. Stort. Säger stort, ja. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av och gillar teatervärlden och filmvärlden och jag har bara haft en känsla av att jag skulle kunna vara duktig på det. Det kan ju vara otroligt högtravande. Jag sökte faktiskt till Scenskolan 2006, första året jag jobbade för Expressen i Smyg. Sen fick jag ge upp den ambitionen för det skulle krävts för mycket tid för förberedelser och eh, för att göra proven måste man öva väldigt mycket och om man eventuellt går vidare till nästa gallering så skulle man hålla på kanske en vecka och det kändes bara övermäktigt så eh, jag får nog ge upp den eh, lite grann nu eh, men jag är väldigt intresserad och ibland inom att det skulle vara kul att skriva behöver inte just vara att man jobbar som skådis men Kanske skriva manusarbete tycker jag är ganska lockad av. Och det vet man ju aldrig. Det känns som att jag, jag kan ju skriva ändå. Och vem vet framöver. Men då har jag en idé här. För många programledare är ju teateraper. Kan du tänka dig kanske att vara programledare i en förlängning? Nej, inte alls. Jag tror, att, jag tror inte riktigt att, det där, att, man är, att en skådespelare möjligtvis nödvändigtvis är teaterapan off stage. Precis samma saker som komikern inte är så bekväm med att stå och vara roliga killen privat. Så jag tror inte riktigt att det finns någon koppling där. Jag tror inte att jag skulle vara så duktig programledare. Och jag har inga drömmar om att få synas med på det sättet istället heller. Jag tycker det är skrivandet som är roligt och det jag är bäst på. Men du gillar inte att prata så det där jättemycket fotboll rent privat i sociala sammankomster och så där, va? Det, det är klart att jag kan göra det som vem som helst men det blir ju ofta att man får den där stämpeln på sig och särskilt om man träffar nya personer och man berättar att man är fotbollsjournalist så börjar den personen fråga om fotboll. Det är fullt naturligt men ja, jag tycker nästan det är roligare att prata om något annat när man inte jobbar. Det gör nog snickaren och tunnelbaneföraren också. Du är ganska så bra på tennis har jag läst mig till också. Du vann Mediasem 2010. Om mina källor icke sviker mig. Har du några fler oanade talanger? Eh, nej, jag tennis spelar ju ganska mycket och seriöst i eh, ganska hög ålder. Eller upp till ganska hög ålder. Eh, Många av talangen är ju övrigt. Eh, nej, det, det tror jag inte riktigt. Jag är. Eh, eh, man ska aldrig säga att man är duktig på att imitera folk- för då kommer den som sitter mitt emot be dem imitera. Så jag har inte sagt detta, märkväll. Men det tycker jag är roligt. Och det har jag faktiskt gjort lite grann i skrift lite. På vår, jag har ju tramsat lite grann på vår blogg. Och... Du har fått god kritik. när Du när du skriver du har ett, ett givet ämne och så skriver du- vad du tror att de här personerna har 10-15 personer Jag brukar 10, ta ett persongalleri- ofta knutna till fotboll eller sport på något sätt- och eh, försöker härma dem i hur det skulle kunna låta- när de pratar. Det handlar väl om tonträff på något sätt- och det där är ju en balansgång mellan att det blir trams eller roligt, men om man inte gör det för ofta så tycker jag att det kan vara ganska uppfriskande och jag är nästan förvånad, det är det jag har fått mest respons på, något jag har gjort det är något sorgligt i det också kanske, för jag gjorde det ju på en halvtimme Lite oväntat kanske? Ja lite men det kanske säger något också om att det finns, det var inne på förut, att det kanske finns en liten längtan efter att vi ska inte göra av sportjournalistiken men visst går det att göra roliga saker som är lite utanför boxen även inom detta skrå. Det visade sig att det uppenbarligen fanns folk som tyckte det var kul så. kanske någon gång mer framöver, vi får se. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Jag tycker det skulle vara väldigt intressant att höra Lars Östling berätta om hur det gick till när Sportbladet skapades. Jag skulle nästan vilja höra att du gjorde en hel intervju om det. För det, blev, det fick en sån otroligt stor påverkan. Kan det ha varit 1999 2000 någonstans där. Eh, som sen följde Sportexpressen efter med sin bilaga. Men den blev verkligen en institution. Och sen kan man gilla Sportbladet eller tycka att den är dålig. Men man kan inte låtsas att den inte finns. Den, är, den har varit så viktig och haft så mycket inflytande. Det har varit väldigt kul att höra hur det gick till när de faktiskt skötsatte det. Det kanske han har berättat om någonstans, men jag har aldrig hört det. Och dessutom är han säkert idag för många ganska anonym och ändå haft sånt inflytande. Det, det skulle vara kul att höra om. Sen vore det kul att höra, det finns ju en kille som heter Marcus Kristensson som är svensk men som är The Guardians, fotbollschef. Det räcker väl som motivering. Det skulle vara jätteintressant att höra hur det gick till när han fick det jobbet och skillnader på att jobba fotbollsjournalistiskt i England kontra Sverige. Kan Kammal Offside-medarbetare tror jag också. Ja han har gjort några jobb, det var länge sedan nu men han har gjort några jobb för Offside bland annat om hur det gick till när Wayne Rooney hamnade i Manchester United och även skrivet om Juventus innan skandalen men som ändå handlade om eventuella skumraska i Turin. Men han vore kul att lyssna på. Sista frågan får alla och den är följande, på vilket vis sätter du agendan i Sportsverige? Jag tycker att jag har gjort ett ganska uselt eh, jobb med att snacka här med dig i en halvtimme om det inte har gått fram på något sätt. Eh, nu låter jag dryg här men jag tycker att du skulle steka den här frågan alltså, och uppdatera den till någon annan. Jag brukar ju lyssna på din podd jag tycker den är jätteintressant att lyssna på. Men just den här frågan tycker jag sällan någon har sagt något intressant på. Och när den kommer så här på slutet så om man har lyssnat på den så ska man förhoppningsvis ha en aning om varför den personen sätter agendan på något sätt så mitt dryga svar till dig blir byt ut den frågan, du får inget svar. Jag älskar förslaget, jag älskar mothugg. Ja, det ska man inte vara rädd för. Härligt, tusen tack för att du ställer upp Johan, lycka till i framtiden. Tack, det var jättekul. jättetrevligt. Agendasätterna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen.